Напевно, ці ж слова були викарбовані рунічним письмом на моїй барці і володіли мольфарською магією. Бо у мент розщепилися блідо льодова і чорна тучі над моєю головою, і обапили хмар поспадали кожна до свого обрію, немов сукня з пліч зласкавленої жінки, яка, зборовши свою сувору неприступність, Враз піддалася мови коханця. Голе зорі на небо впало на ложе каньйону разом з місяцем. Лягло мною в покорене, і я незмірно щасливий. Припав до нього, збирав уж мені зорі і присипав їх, мов перли. Потім борюкався з місяцем, схопивши його, мов молодого бика, за роги і долаючи небесного князя. Прислухався, як звідусіль долинають віддаленими звуками грому слова. «Ти можеш! Ти можеш!» Я безмежно радів з визнання грізними силами природи моєї емоції. Діти мирно спали в наметі, навіть не прочувши крізь сон смертельної небезпеки. Моя втіха підсилювалася ще й усвідомленням, що я мав нагоду брати участь у битві чорних і білих сил і вийшов над обома переможцем. Щастя моє яріло ще й від того, що мені випало бачити погибель смерті, місце котрої посіла велич спокою світу, якої я досі не мав часу зріти, залучений до вічної боротьби з грозою. Мене на мить огорнула туга за красою тривожних картин битви, стертих з вабою тиші, і у той момент обізвався мені внутрішній голос мого другого я, до сьогодні, заангажованого битвами. Но та бене, но та Запам'ятай цю мить супокою. То підступало до мене спокуса чистої краси, мистецької Рахманії і підносила до моїх уст пугар солодкої води забуття, то обізвався голос чистого мистецтва, яке твориться заради нього самого, і закликав він до втечі від суворого життя і суворого його осмислення. А тоді пролунав вимогливий покрик великого метра, який ніколи не дозволяв мені звільнятися від путь спільного обов'язку. «Ні, друже мій, не та година. Сучасна пісня не перина, і ти пам'ятай про красу боротьби. бене. Та я перестав прислухатися до власного голосу мого вчителя. Дивився на небо, що мліло на дні каньйону відбите у дзеркалі ріки, і вчувався мені інший заклик. Давайте нашій поезії хоч клаптик синього неба, щоб не зачерствіли у битвах ваші серця. У моїй душі наростав протест проти зневолення. А хіба чиста краса, без тенденційної прикмети, без гучних покликів до бою то не життя. Я весь свій творчий рік слухався вас, великі метри. І все чекав дозволу порозкошувати в прозорих водах естетики, а ви донині очищаєте від неї штуку, скільки вона від цього втратила. І я більше не хочу сліпо вам підкорятися. Я вирушаю на пошуки красивого і ні до чого, незобов'язуючого слова. Я прагну вийти на незаймані боголічні левади прекрасного. Доброго дня, моя новітня і незнайома Нота Бене. Я добре знаю будь-яка праця, в тому числі й письменницька, виправдовує себе лише тоді, коли вона додає до людського існування, Бодай дрібку нового смислу. Мене гортає сумнів, чи вдалося мені цього досягти? Я виймаю зі стележатами написаних мною книг, продумую зміст кожної з них і запитую себе якою ж новизною я збагатив духовний світ мого читача? Інформацією, фактажем, політичним підтекстом мистецькими знахідками, ліричністю, темпераментом фрази, лаконічністю мови, витвореною стилістикою. Напевно й цим, проте усвідомлюю, що над усіма переліченими категоріями мала б вивищуватися одна універсальна, яка б їх узагальнила і підвела до одного поняття – Краса мислі. Мисль повинна бути гармонійною, схожою на мудру і вродливу жінку. Чи то часто трапляється подібне поєднання? Та коли природа зненацька витворить такий величний симбіоз, хто ж тоді встоїть перед всемогутнім дивом, хто не потрапить у залежність від нього –